Вранці 17 травня гітлерівці пішли в наступ на партизані біля Тульговичів на землі і з повітря. Войцехович займав оборону перед селом. Партизани викопали тут окопи повного профілю. Весь день вони відбивали запеклі атаки піхоти противника, що наступало при підтримці десяти танків і кількох бомбардувальників. У цей час наш батальйон, посланий на Прип'ять, Другу добу без відпочинку, непримітними дорогами, підвозив лісоматеріал до місця переправи і провадив розвідку правого берега. Виявилося, що все правобереже Прип'яті від Гирла до Мозеря захоплене противником. В усіх селах стоять гітлерівські гарнізони. Так от що таке мокрий мішок. Тепер усім стало ясно, в якому становищі ми опинилися. Не лише командири і політпрацівники, кожен боєць сказав собі «Ну тепер стій!» І стояли біля тульговичів, не зважаючи ні на що. Артилеристи і бронебійники розстрілювали танки і бронемашини противника мали не в упор. На кінець дня, втративши понад 300 чоловік убитими, залишивши на полю бою чотири підбиті танки, танкетку і бронемашину, Німці припинили атаки Друга група прикривала переправу з боку хойників Тут противнику довелося наступати по замінованій нами дорозі Щоб убезпечити собі шлях, він вирішив вислати вперед місцеве населення Ми дізналися про цей мерзенний задум від одного діда Що прибіг уночі перед боєм на командний пункт Руднєва Семен Васильович зразу ж викликав до себе Мінерію яких мін натикали по дорозі, запитав Усяких, відповіли мінери До ранку зняти всі протипіхотні Залишити тільки протитанкові, наказує комісар Мінери завагалися, вважаючи, що це неможливо зробити Темно, міни наставлені як попало Гляди, підірвесься Комісар повторив наказ Іншого виходу немає Доведеться рискувати аби завтра наших людей від смерті вберегти. Хоч як важко було, але мінери справились із завданням. На ранок, коли фашисти вигнали на дорогу юрму селян, усі протипіхотні міни були зняті з дороги. Натовп селян пройшов, не зазнавши втрат, а гітлерівці були знищені вогнем нашої оборони. Увечері звідники доповіли «Противник перекидає війська до Прип'яті». Стало зрозуміло, що німці збиралися вдарити в тил нашого прикриття, щоб відрізати його від ріки. Частину партизанських рот зараз вже було знято з оборони і послано наводити переправу. Одночасно кілька рот авангардного батальйону, форсувавши на човнах Прип'ять, захопили плацдарм на правому березі. О дев'ятій вечора Стульговичів, рушили до ріки наші останні підрозділи. Залишились тільки 15 кінотників. Вони, розсипані по всій спустілій лінії оборони, час від часу освітлювали місцевість ракетами, створюючи враження, що партизани перебувають у Тульговичах. О другій ночі основні сили нашого з'єднання зосередилися навколо переправи. Вона ще була не готова. Закінчувати її взялися всі. Заткнувши поле шинелі за пояс, Вийшов на берег і товариш Коротченко з групою прибулих працівників ЦК партії та ЦК комсомолу України. Майже півтори тисячі бійців і командирів усю ніч працювали по пояс у холодній воді, стягаючи колоди в річку і зв'язуючи їх дротом у плоти. На ранок наплавний міст завдовжки 240 метрів був біля лівого берега готовий. Почали розвертати його впоперек Прип'яті. Спочатку течія і вітер, що дув за нею, допомагали нам. Але як тільки міст, розвернувшись, перетяг в річку, троси натяглись і течія, посилена вітром, розірвала зв'язки плотів одразу в двох місцях. Мало не пропала вся робота. Здавалося, ото -от весь міст зірветься з тросів і річка рознесе її на галуздя. Та люди кинулись на міст, у човни, і через кілька хвилин розірвані плоти були зв'язані заново. Щоб міст став надійним, його скріпили заздалегідь зготовленими рейками в О 6 годині ранку почалась переправа.